5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 22 iulie 2015 Partidul Social Democrat și-a ales un nou lider, mai bine zis conducerea PSD, pe Liviu Dragnea opa, a fost ales la scurt timp După ce Victor Ponta, care era atunci și premierul României A renunțat la funcție Ponta s-a retras de la șefia PSD Oficial pentru că era urmărit penal în dosarul turceni rovinari Oarecum îmbrăcit pe scări și de domnul Dragnea Care l-a ajutat în felul ăsta să scape de răspundere A preluat-o Dragnea a concurat atunci cu Rovana Plumb Și a câștigat cu 65 de voturi la 18 în conducerea PSD Noul lider a fost sprijinit inclusiv de Ion Iliescu nu m-a surprins susținea domnului președinte Iliescu, numai că m-a onorat foarte mult. Ca de obicei, domnul președinte Iliescu a avut o argumentație foarte solidă și corectă, rațională. Domnul Rovana Plumb este al Consiliului Național și domnul președinte a spus că preluarea interimare atribuțiilor să fie asumată de mine având o oarecare experiență, zic eu. Liviu Dragnea a fost ales președinte interimar al PSD, deci în vara lui 2015, iar funcția i a fost reconfirmată în toamnă la Congresul Partidului. În momentul votului din iulie, el era deja condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare în dosarul referendumului. Condamnarea definitivă a venit anul următor și a fost tot una cu suspendare. Acest lucru nu l-a clintit din fruntea partidului, dar i-a blocat calea către funcția de prim-ministru. A plecat din fruntea PSD și a Camerei Deputaților anul acesta pe 27 mai, când a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Telorman. Tot pe 22 iulie 2015, președintele Claus Iohannis a promulgat legea care interzice cultul lui Ceaușescu și simbolurile legionare. Cultul personalității lui Ceaușescu, mai recent în amintirea românilor, a atins apogeul în anii 80, când laudele delirante la adresa liderului țării erau prezente peste tot în spațiul public, la televiziune, la radio, în presa scrisă și în diverse spectacole omagiale. Din plai de old, erou între eroi. Veni să aducă țării românești un nou destin, clădit de oameni noi, din plai de old, stejar, descornicești. <fie> Legea aceasta inițiată în 2013 de parlamentarii liberali, Crin Antonescu, George Scutaru și Andrei Gerea a adus câteva modificări unei ordonanțe date de guvern în 2002. Actul normativ a venit cu trei noutăți. A introdus noțiunea de holocaust românesc, a plasat legionarismul alături de fascism și a interzis promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război. Pe 22 iulie 1938 a murit într-un accident aviatic compozitorul Ionel Fernic. El este autorul unor binecunoscute romanțe, precum îți aduce aminte doamnă, La umbra anucului bătrân și Iubesc femeia. Iubesc femeia de nebun nebună, Femeia brună cu ochii negri de Ionel Fernic a fost nu doar compozitor, ci și scriitor, poet și gazetar. Marea lui pasiune a fost însă zborul. A avut brevet de pilot civil și a fost unul dintre primii parașutiști români. De asemenea, a fost director al școlii de pilotaj din Cernăuți. În zborul în care și-a pierdut viața, la numai 37 de ani, era însă doar pasager. Deci ce un fel de Mihai Sturzu, doar că Sturzu e pilot. <laughs> Pe 22 iulie 2005 a avut loc premiera americană a documentarului Marșul Pinguinilor. Este povestea despre lupta pentru supraviețuire a marilor pinguini imperiali de la Porul Sud. Filmul a câștigat numeroase premii, inclusiv un Oscar și a devenit unul dintre documentarele cu cele mai mari încasări din istorie. În versiunea originală, franțuzească, regizorii au folosit vocile actorilor pentru a lăsa impresia că vorbesc pinguinii. În versiunea americană, însă, povestea e spusă de actorul Morgan Freeman. There is a mysterious ritual that dates back thousands of years. No living creature has survived it, except the penguin. <coughs> Succesul documentarului a stârnit interesul publicului pentru aceste animale, așa că anul următor a fost lansat Happy Feet, filmul de animație despre un pinguin care nu-și găsește parteneră pentru că nu știe să cânte, dar se pricepe foarte bine la dans. La rândul său, Happy Feet a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație. În fine, pe 22 iulie 1947 s-a născut muzicianul american Don Henley, cântăreț, compozitor și baterist al trupei Eagles. A fost una dintre cele mai de succes trupe din anii 70, cu 5 melodii pe primul loc în clasamentul american și cu 6 albume care au ajuns tot numărul 1. Albumul lor, intitulat Greatest Hits, este al doilea cel mai vândut din istorie, cu 30 de milioane de exemplare. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei Eagles este Hotel California, iar solist vocal este chiar sărbătoritul de azi, Don Henley. Welcome to the hotel.